Все мені здавалося, що він зміг вибратися з-під завалів І знайти запасний вихід із шахти Або вибрався і втратив пам'ять Може, його інші люди пригріли, дали притулок А він прийде до пам'яті і повернеться додому Ну як же я могла вийти за іншого? Снився він мені все життя все, бідолаха, шукає вихід з темного тунелю. Все кличе мене на допомогу. А зараз? Уже не сниться? Сниться. І зараз кличе до себе. Але тепер я знаю, чому він мене кличе. Пора мені, напевно, готуватися до зустрічі з ним. Настав час. Але мене ось що турбує Дашу. Бабуся повернула голову до дівчини і зашепотіла їй у вухо. Тільки пообіцяй не сміятися. Не буду. Мій чоловік потрапив на небеса молодим, красивим, у розквіті своїх сил. Ось зустрінуся я з ним скоро, а чи впізнає він мене? Адже я стала стара, ходити не можу, а він кров з молоком. Ми повинні бути разом, а? Як ти думаєш? Ну, бабусю, в тебе ж і запитання. Отож, кличе він мене, а я б рада зустрічі та боюся, що злякається мене таку, розлюбить. Як ти думаєш? Я думаю, що коли ви зустрінетеся в раю, то будете обоє молоді, здорові і красиві. Такі, якими були, коли розлучилися. Ви зустрінетеся, щоб продовжити своє вічне кохання. Бабуся, помовчавши, посміхнулася. «Це ти добре сказала? І головне, правильно. Тепер я буду спокійна. Спасибі тобі, Дашенько, що розтлумачила старій». «Давай, моя хороша, будемо купатися», сказала Даринка. А в її голові... Мимоволі з'явилася думка про те, що ми я бабусю востаннє. Даша відчинила двері шафи, яка була в колишній її кімнаті. Тут акуратними стосами лежав її посах. Бабуся і мама наскладали їй комплекти постільної білизни, рушники різних розмірів і кольорів, білі капронові штори на вікна. Даша кинула в сумку кілька комплектів постільної білизни, поклала рушники теплу ковдру, дістала з верхньої полиці набір емальованих каструль у червону квіточку, чайний сервіз, і все склала у велику пропіленову картату сумку, вирішивши, що посах вже ніколи не буде використаний за своїм прямим призначенням. У другу сумку вона склала зимовий одяг, подумавши про те, що навряд чи батьки пустять її додому до настання зими. Коли вона вийшла з двома величезними сумками в передпокій, то застала батька, який палив цигарку. Де мама? запитала Даша. Вона не має часу. Пішла доїти корову, буркнув батько, дивлячись кудись убік. Ти зібралася? «Так», – відповіла Даша і мимоволі глянула в кухню. Там самотньо стояла на столі тарілка з вихололим супом для Даші. Поруч – шматочок відрізаного хліба і перевернута ложка. «Я вже викликав таксі», – відказав, пихкаючи цигаркою батько. «Навіщо? Я можу доїхати автобусом?» щоб менше людей бачило. Даша нічого не відповіла. Вона росла слухняною та покірною дитиною. Зараз вона відчувала себе точнісінько так само. Вона знала, що її виряджають з дому, штовхнувши боляче ззаду в спину, але не стала обурюватися, грубіянити або влаштовувати сцени. Даша смиренно взяла речі і, кинувши останній погляд на стіни рідної хати, потягла їх на вулицю. Мати вийшла з двору, коли батько допоміг Даші завантажити сумки в багажник. У неї були червоні від сліз очі, стомлений і змучений вигляд. «Я поклала тобі свіженький сир» «Молочко, сметанку», – сказала мати, дивлячись на доньку. Даринка глянула на матір, чекаючи зовсім інших слів. Сир, сметана, молоко для неї абсолютно не мали зараз ніякого значення. «Там картопелька молода, домашнє маселко», – вела далі мати, не зрозумівши погляду дочки. «Ну, бувайте, мені пора». «Спасибі вам», – сказала Даша. Так, як говорила завжди, їдучи на роботу. «Телефонуй нам», – попросила мати. Даша мовчки кивнула. Вона вже сідала в таксі, коли почула, як батько звернувся до матері. «У нас хлорка є?» Є, а навіщо вона тобі? В ванну після неї помий, мало що. Розділ 21. Другий день. Даша ніяк не могла зважитися йти в лікарню на лікування. Сьогодні вона вирішила провести день собі на втіху і повністю налаштуватися на курс лікування. Даша безцільно ходила по скверику між фонтанами, що бризкали тонкими струмками, та спостерігала за дітлашнею, яка з радісним вереском пробігала вздовж фонтанів, потрапляючи під бризкі води, рознесені вітром. Горобці, користуючись нагодою, позбувшись страху і відчуття небезпеки, Дружними зграйками підлітали до маленької калюшки розбризканої води і купалися в ній. До дощу, подумала мимохідь Даша. Навколо вирувало життя. Люди раділи хто теплому сонцю, хто розлогій тіні дерев, хто з'їденому морозиву, хто прохолодній кока-колі. Адаринці Даринці зайшла в голову чітко усвідомлена думка, що так є сьогодні, так буде завтра і післязавтра. Життя триватиме для всіх, але не для неї. Вона сіла на лавку у тінь і з жахом уявила, що не встигла ще насолодитися життям у всій його повноті як невдовзі вже доведеться залишити цей світ. Даша не хотіла б про це міркувати і всіляко відкидала думку про смерть. Але вона, як набридлива муха, знову і знову лізла в голову, змушуючи уявляти своє молоде тіло у темній і вузькій труні, глибоко заваленій сирою землею. Дівчина відчула, як їй стало важко дихати, ніби вона справді вже перебуває під землею, яка на неї тисне. І вона почала задихатися. Хитаючись, Даринка підійшла до фонтану і підставила розпашіле обличчя під дрібні крапельки прохолодної води. «Так можна збожеволіти», глибоко дихаючи подумала Даша. «Треба Щось терміново робити, щоб більше не думати про смерть. Відпочинок, горящі путівки в Туреччину, в Єгипет, недорого і маса приємних вражень, – перервав її міркування дзвінкий хлоп'ячий голос.